Guardia zibilak eta polizia nazionalak, kale borroka ekin ezberdinei, izen eta bitzena jarri zizkieten, 2008-an atxilotutako pertsonek, inkomunikazioetan eginiko deklarazioen bidez. Horretarako, poltsa burua jarri, kolpe eta mehatxuak egin, esnaturik denbora luzez mantendu, eta psikologikoki presioak erainzizkiguten, polizien nahi eta behartzituzten deklarazioak egiteko. Nahiz eta orain deklaratzera daizen dituzten, atxilotu, inkomunikatu eta torturatu gabe, zitazio hauen oinarria, torturapean lortutako testigantzak direla salatu beharrean gaude. Noski, audientzia nazionalak ontzak jote bitxuenak, salbu eta antidemokratikoa den bere irudia agerian utzi. Inputazioa hauek torkitzuneko peiketetan erabiliko dituzte gazten aparrok espetxe zigorrandietara kondenatzeko. Horegi jurko aurrekari gisa agertzen delarik. Azkenik, Lanerako gure autoa beresten dugu. gure dei eta gure baloretan leial. Laneak jarrituko dugu Euskal Herria hobe eta solidarioago batera ekitzen. Gure jendartearen eskubideekin konprometituta. Laneak jarrituko dugu herri perri eta uzo zauzo, justoa iruditzen zaigunaren alde, trabak traba. Gaur hemen kalera epera garen asko egotea horren adibidea da.